Méri szokatlan zajra lett figyelmes. Úgy hallotta, mintha hatalmas lovas csapat közeledne. Kifutott a ház elé, és megdöbbenve kiáltott fel. Nagy, ötven-hatvan főből álló lovas csapat a ház felé, akiket két otthon lévő legényük hiába kísérelt meg feltartóztatni. csak egy pillanatig tartott, és határozottan lépett eléjük. – Mit akartok? – kérdezte. A csapat megtorpant, majd néhány idősebb gazda kíséretébe Rogers lépett elő. A sheriff gyilkosaiért jöttünk, mondta Rogers határozottan. Hol van Peterson és Derek? Méri elsápadt. Mit akarnak a férjemtől? kérdezte rémülte. – Felelősségre akarjuk vonni gyilkosság miatt? felelte Rogers kevéje. Méri egy pillanatig megrettenve hallgatott, aztán tűzöntött el az arcát. Alávaló képuntató alak, kiáltotta szenvedélyesen. Maga keresi a gyilkost, és maguk meg ezt a bandát bízták meg, hogy megtorolja a serif halálát? Fordult megbotrángozva a gazdák felé. Hát, ha a gyilkost keresik, nem kell messzi menni. Itt ül a lovám, Tom Rogers. Rogers emberei felkacagtak. Maga Rogers is megpróbált mosolyogni. Nem mondanám meg Petersonné asszony, hogy miért nevez engem gyilkosnak? – kérdezte gúnyosan. – Azért, mert maga öltem meg az elpárkoszi serifet. Tanú a férjem, a barátja, meg az én elbocsájtott szolgám. Az elszörnyűködés molaja zúgott fel. Rogers nem akarta engedni, hogy a közhangulat méri pártjára álljon. Ne, mit törődünk ennek az asszonynak a fecsegésével? – szólt közbetürelmetlenül. – Hiszen az se tudja, hogy mit beszél. Azt mondja, hogy az én házamban halt meg a sheriff, pedig mindenki tudja, hogy a vidámkóvbolyban találták meg. A vidámkóvboly nincs messzebb a Rogers háztól ötven ölnél, csattant fel hangja. Oda át is lehet vinni egy holttestet. Nos, nincs sok időnk egy ilyet asszony esztelen hazudozásait hallgatni, kiáltott föl Rogers határozottan. Kötözzétek meg, aztán majd lefogjuk a férjét is! De bármilyen erélyes is volt Rogers hangja, csak a saját emberei engedelmeskedtek neki. Az asszonyhoz léptek, és két kezét szíjjal egymáshoz kötötték. Nos, Mrs. Peterson, fordult ekkor Rogers tüntető udvariassággal hozzá. Ön csak addig maradt fogságban, amíg a férje és Derek hazatérnek. Ezért kérem, mondja meg őszintén, mikor tér haza Derek. Ezt előre nem tudhatom, válaszolta Méri nyugodtan. No, és a férje mikor jön meg? Azt hiszem még ma, esetleg holnap, de minden esetre a közeli napokban. Felelte Méri, és most már nem mondott egészen igazat, mert jól tudta, hogy Dick alig öt óra járásra van tőle. Csúfot, mert belőlem űzni? Kiáltott Ferragers, és a két kezét felemelve odaugrott. Megüthet, mondta Méri hidegen. A maga bátorságához még csak ez hiányzik, egy megkötözött asszonyt megütni hiszen úgysem védhetem meg maga Rajas valóban ezt tette volna a legszívesebben, de emberei miatt nem nyúlhatott hozzá. A lovakat vezesétek az istálóba, hogy ne vehessenek idő előtt észre bennünket. Kezdte szavait, legényeit maga köré gyűjtve. Erikről nem tudjuk megjönni ma, hiszen az is lehetséges, hogy Enrico útközben már leszámolt vele. De a fogadására fel kell készülnünk. Engedjétek be a házba, és amint belép, puskával üssétek le. Megölni nem szabad, mert azt akarom, hogy a város akassza föl a gyilkosságért. A barátját, Peterson terítsétek le lasszóval. Két oldalról kell rádobni a pányvát, mert annak a fickónak is gyors a keze. Hozzátok be őket a városba hozzám. És ne feledjétek, hogy mind a két gaz fickóért kétszáz dollárt kaptok. Hát jól dolgozzatok. Rogers még megvárta, amíg emberei elhelyezkednek a kijelölt helyeken, aztán lóra ültette mérit is, és öt emberek kíséretébe megindult a város felé. Alkonyodott már, amikor enni és Steve határába értek. Estére otthon leszünk, enni, szólalt meg Steve vidáman. Igaz, hogy az út nagy részét a telovadon tettem meg, de most mégis egy nappal rövidebb ideig tartott az út, mondta Elni büszkén, majd hirtelen vidáman kacagott föl. Steve, mondd, mióta tegezzük egymást? Derik egy pillanatig meglepetten hallgatott, aztán ő is felkacagott. Hát ezen még nem gondolkoztam, de azt hiszem, amióta kihoztalak Enrico házából. Akkor nem volt időm elmondani, Miss enni, tessék sietni. Csak azt mondtam, eni siess. Én pedig nem azt feleltem, mitóhajt, Mr. Csuka, hanem azt mondtam, Steve édes. És a nyakadba ugrottam, nevetett a lány. Derek most már nem válaszolt, mert egy közeledő lovasra lett figyelmes. Egy pillanatig Némán figyelte, aztán csodálkozva kiáltott föl. Ez Spilling. Mit csinálhat erre? Hello, Derek! Hello, Miss Annie. Kiáltotta már messziről vidáman Spilling, és hozzájuk vágtatott. A városba azt beszélik, hogy Rogers megrohanja a varjú tanyát. A gazda tegnap hajnalba elment az alsó tanyára. Rendbe hozza a házat, hogy Mrs. Patterson oda lehessen vinni, amíg ezek a harcok tartanak. Én most már két napja úton vagyok. Anyájaknál jártam, az embereinket szedem össze. Két nap múlva harminc emberrel otthon leszek. Helyes, kiáltott vidáman Derik. Akkor aztán kifüstöljük Rogerséket elparkozból. Spilling jó kedvű kiáltással elvágtatott. Ők pedig tovább folytatták az útjukat. Milyen különösen csendes ma a vagyut anya, szólalt meg enni, amikor megpillantották a házukat. Nem csoda, hogy csendes, hiszen Spilling mondta, hogy az embereink most a gulyákat terelik be az alsó tanyára, és talán még Dick maga sincs itthon. Felelte Steve nyugodtan. A lakóház előtt álltak meg. Senkit se láttak, ezért Steve leúrott a lováról és az ajtóhoz lépett. Hello, Méri. Kiáltotta, hogy megérkezésüket jelezze, és belépett a házba. Valami gyanúszörejt hallott. Villám gyors mozdulattal visszaugrott a küszöbről, de a közvetlen mögötte haladó eni lábában megbotlott, és egy hatalmas puska irgalmatlan elővel a fejére. Steve Derrick arra eszmélt, hogy durva csizmarúk dalja az oldalát. Kísérlet tett, hogy felegyenesedjen, de erőtlenül dölt vissza. Mellette gúnyos nevetés hangzott fel. – Nullám, hogy álvászítette átszára az erejét a hírás Villám Darick. Mit akartok? – kérdezte erélyesen. A banditákat meglepte ez a változás, hiszen néhány perccel előbb még alig tudták magához téríteni. Steve-nek az egyik bandita arca ismerősnek tetszett. – Aha, ez Butler, marmogta szórakozottam. – Adott-e még a láb is? – szólalt meg végre Butler. – Bezzeg, amikor két napig feküdti, eszméletlenül nem volt -e ilyen nagy hős? – De hiszen nem is csoda, hogy két napot feküdt. ló is beledöglött volna a az ütésbe. Szólt ekkor egy másik. – Tudod, én tartoztam ezzel ennek a fickónak, felelte Butler öntelten. – hogy nem sikerült kicsi nagyobbat ütnöm, akkor a gazda megtakaríthatná a kötelet, nevetett Butler gonoszul. Steve ráemelte a szemét. – Tehát te ütöttél le? – Én, felelte diadalmasan Butler. – És remélem a kötelet is én fogom meghúzni, amikor fölakasztunk. Derik a szemébe nézett, és Butlernek egyszerre melege lett. Butler, én minden ellenségemnek megfizetek, – mondta jeges nyugalommal. Butler elkáromkodta magát. Szégyelte, hogy megijedt egy megkötözött embertől. – Csak fányagát űz nagy hős! lógni fog már a nyálvád! – kiáltotta, és hogy megrettenését leplezze, öklével Derick arcába sújtott. Derrick könnyen félrehajtotta a fejét, és Butler hatalmas ütése a kemény falattal láta. Szitkozódva rántotta vissza meg nyomorodott kezét, és újra ütésre készült, de Derrick gyorsabb volt nála. Lába alig észrevehetően megmozdult, és Butler olyan rugást kapott a gyomrába, hogy azonnal hang nélkül Steve az zuhanó Butlerra dobta magát, és testesúlya olyan erővel vágta a banditát a földhöz, hogy az mozdulatlanul maradt. A másik bandita szinte megkövülten bámulta a különös párvilladat, majd hirtelen észbe kapott, és lerántotta Deriket társa ájó testéről. – Hajdult, Bartlert, mert lövők! – mondta pisztolyát előhúzva. Derik könnyű ugrással talpra szökkent. A bandita összekötözött karjai alatt erős fűzött át, és elindultak. – Kár, hogy felakasztanak, mert valójában ügyes fickó lehátsz! – jegyezte meg beismerően. Most már értem, miért hívnak villám Deriknek. Ilyesmit sohasem láttam, tűnődött hangosan. De még megmenthetnéd az életedet? Rogers talán befogadna a bandába. Keveset hallhattál te Steve Derikről, ha azt hiszed, hogy beállnék bármilyen bandába is? Válaszolta büszkén. Ekközben egy, egy hosszú folyosón haladtak végig, majd egy lépcsőn lefelé indultak. Steve azonnal megismerte a helyet, hiszen alulról már látta. Rogers háza! – dünnyögte maga elé. A lépcső alatt türelmetlenül várta őket már Rogers, akit emberei és az elpárkosi gazdák vettek körül. – Alapokkorban voltatok mostanáig! – fölmet rá durván az emberére. – Nem jöhettem hamarra, mert Darick leütötte Bartlert! – felelte hidegvérűen a bandita. – Micsoda? – hülledezett Rogers. – Hiszen meg van kötözve! – Ördög tudja, hogy csinálta, bászekedtek, aztán Bartler egyszerre csak ott feküdt a hájútan a fődőn. A gazdák, sőt még Rogers embere is csodálkozva súgtak össze, de Rogers annál dühösebb lett. Hát, te mi csináltál? Miért hagytad? Ha nem láttam volna, ott bizonyos agyonüti, én szedtem le róla. Nos, te ember, még a fogságban sem becsülöd meg magad? támat Rogers dühösen Derikre. Még itt is újabb gyilkosságot akarsz elkövetni? Nem tudok arról, hogy fogságba lennék, ez Steve bátran. Csak azt tudom, hogy hitvány, banditák alattomosan elfogtak, amiért majd meg is fizetek. Nem banditák fogtak el, hanem az embereim, az én parancsomra. Úgy, a te parancsodra. Nos, és neked kiadott tere erre parancsod? Az elpárkoszi nép. Tudhatnád, hogy engem bíztak meg azzal, hogy a serif választásig vezessem a város ügyeit. Nos, ez nagyon szép. Kacagod Derik. A bandita vezeti a várost. Valóban jól választott el Párkosz népe. A banditára bízzák a város ügyeit. És azt nem mondanád meg, hogy miért fogtál el. Az elpárkózi serif meggyilkolása miatt, felelte Rager és kihallgatásod után fel is fogunk akasztani. Deriket olyan felháborodás öntötte el, hogy egy pillanatig meg se tudott szólalni. – Gazember! – kiáltott föl azután villámló szemekkel. – A gyilkosságért engem fogtok el, hiszen tudod, hogy hárman láttuk a gaztettedet. Te magad vagy az aljas gyilkos! – Ezt a mesét már hallottuk – szólt közben a stürelmetlenül. – Lógni fogtok! – Kétszínű hitvány, gazficzko! Tagadni mered a gyilkosságot? – dörögte Derik. Hiszen még füstölt a kezedben a revolver, amikor beléptünk. Hirtelen kirántotta magát őrei közül, és a másik szobába rohant. – Jöjjetek utánam! – kiáltotta közbe. – Még látszaniuk kell a vérnyomoknak! Az ajtóba megtorpant, és szikrázó szemekkel mutatott a padlóra. – Ezt most gyalulták föl! – Rogers, ha nem volt vérnyom, miért gyalultattad fel? – Be akarom festeni, azért történt. Felelte Rogers, zavartam, majd hirtelen felemelte a hangját. Az én házamban azt teszek, amit akarok. Ebbe még a hírhed Derik sem fog beleszólni. Nos, hogy lássátok, mennyire hazudik ez a megáltalkodott fickó, fordult a gazdákhoz. Elmondom, hogy az övébe megtaláltuk a meggyilkolt serif hivatalos jelvényét. Ez csak elég bizonyíték, a gazdák csodálkozva pillantottak steve mert sokkal könnyebben el tudták volna hinni a gyilkosságot Rogersről, mindig Petersonról is a barátjáról. – Megtaláltátok a serif jelvényemet? – kérdezte csodálkozva Steve. – Ugye, ezt nem hitted? – nevetett rossz akaratóan Rogers. – Valóban nem hittem, mert akkor tudnod kellene, hogy nem emelhetsz rám kezet. Én a barstow helyettes sheriff vagyok, és csak a kormányzó tartóztathat le. Rogers egy pillanatig bosszusan hallgatott, mert látta, hogy Steve szavai után a gazdák egyre inkább az ő oldalára állnak. – Eh, végre is ez a jelvény engem nem érdekel. Ha maga a serif gyilkolna is elparkozba, azt is felkötnék. Ez a fickó megérett az akasztófára. Lógni fog. – Nos, Rogers – szólt ekkor közben az egyik gazda. – Én azt mondom, előbb meg kell győződni arról, igazán helyettes serife ez a fiatalember. Addig nem lehet hozzá nyúlni. Tehát azt akarod, hogy még vagy tíz napig etessem? Etesse a város, nem kell éppen neked őrizned. Szólalt meg ekkor egy másik gazda. Különben is, csak te állítod, hogy ő a gyilkos, ő meg tagadja. Rogers nagy haraggal látta, hogy minden ékes szólása hiába való, de uralkodott magán. Valamennyien ott voltatok a gyilkosságnál, csak nem vettétek észre, mert a fickónak átkozott túl gyors a keze, a következő pillanatban pedig már nem égett a lámpa. Á, ah, de nekem mindegy! – tette hozzá jó színlelt közönnyel. – Vezessétek vissza! Nekem semmivel sem lesz sürgősebb, hogy az Elpárkosi serif halálát megtorolja, mint a többi elpárkoszi polgárnak. Deriket visszavezette őre a szobájába, de alig tudott felmenni a lépcsőkön. Az őr csodálkozva nézett rá, aztán hirtelen felkiáltott. – Hiszen addig ilyen halsz, amik ezektől nacskoznak. Ezzel bevitte a szobájába, rábízta Butlerre, aki épp akkor kelt fel a földről, és ő maga kiment. Rövid idő múlva visszatért, és kenyeret és húst hozott. Derik nem érzett tésséget, csak nagy gyengeséget, de amikor neki látott az evésnek, észrevette, hogy valóban éhes volt. A banditák megvárták, amíg elfogyasztotta az ételt, aztán kezeit szorosan a lábához kötötték, és elhagyták a szobáját. Amint egyedül maradt, rögtön elnyomta az álom.